והם מהו מתו בימי קציר בראשונים, בתחילת קציר שעורים. ותיקח רצפה בת איה את השק, ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר, עד ניתך מים עליהם מן השמים. ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בת איה פילגש שאול.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 את עצמות שאול והונתן בנו, בארץ בנימין, בצלה, בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחריכן. ותהי עוד מלחמה על הפלשתים את ישראל, וירא דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלשתים, ויעף דוד. וישבי ונוב אשר בי לידי הרפה.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 אז היכה סיבכי החושתי את סף אשר בי לידי הרפה. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, ויח אל חנן בין יערי אורגים, בית הלחמי, את גוליית הגיתי ואת צחניתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו, שש ושש.